Частина 2. Олівер Беррет IV, Іпсвіч, Масачусетс. 20 років. Спеціальність: суспільствознавство. Успішність: занесений до списку пошани деканату за успіхи у навчанні 1961, 1962, 1963 років. Участь у першій збірній хокейній команді. 1962-1963 років Обраний фах – юриспруденція Рік навчання – випускний Зріст – 5 футів 11 дюймів Вага – 185 фунтів Дженні вже, мабуть, прочитала мої дані в програмці Я тричі нагадував віку Клемену, менеджеру нашої команди Програмка мусить бути у неї в руках. Господи, берете! Можна подумати, що ти вперше в житті закохався. Прикуси язика віку, поки його тобі не вкоротили. Під час розминки на льоду я не те, що не помахав рукою, навіть не глянув у її бік. А проте в мене було таке враження, ніби вона весь час відчувала на собі мій погляд. Цікаво, чи зняла вона окуляри, коли виконували державний гімн з поваги до національного прапора, чи так і просиділа, не зводячи з мене очей? В середині другого періоду ми перегравали дартмуців за рахунку 0-0, цепто ми вдвох з Джейві Джонсоном уже пристрілялися до їхніх воріт і мали от-от вгатити шайбу в сітку. Зелені, видно, відчули це й стали зловживати силовими прийомами. Певно, вирішили відкрити рахунок з ламаним кісткам, перше, ніж ми відкрили рахунок голам. Оболівальники вже навісніли, жодаючи крові. У хокеї це не фігуральний вираз. Тут публіці подавай або кров, або гол. Дбаючи про свою репутацію, я не відмовляв їй ні в тому, ні в тому. Ел Редінг, центральний нападаючий Дартмуці, прорвався в нашу зону. Я блокував його корпусом, одібрав шайбу і повів її низом. Ліворуч ішов Дейвід Джонсон. Але я вирішив сам провести її до воріт, бо знав, що воротар Зелених побоюється на мене. Я давав йому гарту ще тоді, коли він грав за Дірфілд. Ударити, однак, мені завадили двоє їхніх захисників. Вони насіли на мене, і щоб не втратити шайбу, довелося пройти повз ворота. Там ми втрьох і застопорилися, тільки ключки грюкали по бортику і по ногах. У таких випадках тактика в мене одна – молотити щосили по всьому, що має колір противника. Десь між нашими ковзанами лежала шайба, але в ту мить нам було не до неї. Ми гамселили один одного. Суддя дав свисток. Дві хвилини штрафу. Я озирнувся, Він показав пальцем на мене. Штраф мені завіщу. Слухайте, що я такого зробив? Він наче й не чув. Обернувся до суддівського столу, гукнув. Сьомий номер, дві хвилини. І помахав руками. Я ще трошки покомизився, але так для годиці. Публіка чекає від тебе протесту, хоч би яким ямним було твоє порушення. Суддя нетерпляче відмахнувся від мене і, обурено хитаючи головою, я поїхав на відсидку. Стукіт від моїх ковзанів по дерев'яному настилу заглушило радіоповідомлення: Штраф гравцеві Гарварда Беррету! Дві хвилини за затримку. Болільники затопотіли. Хтось крикнув, що в суддів батьки не, батьки не на тому місці, Хтось додав, що вони й совість свою пропили. Я сидів відсапуючись, утупившись очима в підлогу. Не хотілося дивитись, як дармутці, користуючись чисельною перевагою, давлять наших. І не соромно вам сидіти, коли... «Ваші товариші грають?» Я впізнав голос Дженні, але одав ніби не чую, і загорлав разом з усіма. «Гарвард, вперед!» «Поясніть, чим ви завинили?» Як-не-як, вона була моя гостя, тож довелося обернутися і відповісти. «Тим, що перестарався». Тут я знов прикипів очима до поля, на якому наші на превелику силу відбивали атаки Елла Редінга. Це не дуже ганепно? Дженні, будь ласка, дайте мені зосередитись. На чому? На тому, як я рахуватиму кістки паскуднику Елу Редінгу. Розмовляючи, я весь час дивився на поле. Хай хлопці бачать, що я з ними. Для вас не існує правил? Я не зводив очей з нашої зони. Вона аж кипіла зеленими. Господи, скоріше б туди! А ні тим часом не вгавала. Ви мені коли-небудь порахуєте кістки? Я відповів не озираючись. Якщо не замовкнете, зроблю це навіть тепер. То краще піду звідси. До побачення. Коли я згодом оглянувся, її вже не було. Я підвівся, шукаючи її поглядом, але в цю мить почув, що відсидка скінчилась і махнув через бар'єр на поле. Публіка привітала мене радісним ревищем. Бере, вперед, наша бере! Хоч би, де Джені ховалася в ту мить, не чути скандування вона, на мою честь, не могла. Тож хай собі ховається. А все-таки, де воно? Ел Редінг ударив таки, і як ударив, але наш воротар відбив шайбу на Джіна Кенневея, а той відпасував її низом у мій бік. Розганяючись до неї, я дозволив собі скинути оком на трибуну і побачив таки Дженні, але наступної миті сидів на льоду. Двоє зелених негідників з розгону врізалися в мене і збили з ніг. Ганьба! «Господи, яка ганьба! Щоб Берета посадили на сідниці?» Я чув, як з горлянок тих, хто прийшов підтримати нас, вихопився Стогін, як кровожерливі дартмуці у завели. «Так їх! О, так їх! Би й по ногах їх!» «Що подумає Дженні?» Дартмуці знову провели комбінацію коло наших воріт, і воротар знову відбив їхній удар. Кенневий послав шайбу Джонстонові, а той передав мені. Я на той час уже підвівся. Публіка наче збожеволіла. Гол назрівав. Я прийняв шайбу і кинувся з нею до зони зелених. Двоє захисників виростали в мене перед очима. «Давай, Олівере, давай, постинай їм ключкою довбежки!» В цьому бедламі я впізнав і голос Дженні – дикий бойовий клич, який озвався музикою в моїх вухах. Зробивши фінт, я обійшов одного захисника, плечем вибив дух із другого, а тоді замість бити сходу відпасував шайбу Джонстонові, який саме відкрився справа. Дейві і загнав її в сітку. Гарвард відкрив рахунок. Замить ми обіймалися і цілувалися. З Дейві Джонстоном і з усією командою. Обіймалися, цілувалися, ляскали один одного по спині, підстрибували на козанах. Публіка билася в істериці. А Дартмутець, якого я взяв на плече і досі, прохолоджував сідниці на люду посеред програмок, що їх понакидали з трибун-уболівальники. Після першого голу зелені так і не отямились. Ми розгромили їх з рахунком 7-0. Якби я був людиною сентиментальною і надумав з любові до Гарварда завести в рамку пам'ятну фотокартку, то брав би зображення Вінтроп Хауса чи Меморіальної церкви. А фото ділон Хауса, нашої спортивної роздягальні. Бо в Гарварді то було єдине місце, де я по-справжньому спочивав душею. Під страхом того, що Нейт П'юзі позбавить мене диплома, проголошую. Бібліотека Вайденера важить для мене куди менше, ніж Ділон Хаус. Бувши студентом, я жодного божого дня не минав тієї споруди. Заходив, вітав добродушними непристойностями братів-спортсменів, скидав із себе шати цивілізації і обертався на гравця. Яка то розкіш, припасувавши щитки, вдягти сорочку з милим серцю номером 7. Серед моїх мрій була й така, що після мене цього номера надавали більше нікому. Та де там? Узяти під пахво ковзани і рушити до стадіону Водсона. А повертатися до Діленхауза було ще приємніше. Скидаєш мокру від поту форму, голий прямуєш до комори порушника. Як воно сьогодні, Оллі? Нормально, Річі, нормально, Джиммі. А потім до душової, в якій довідуєшся, хто, що, саме, і з ким, і скільки разів зробив минулої суботи. Ми підшипили тих шлюшок у Маунт Айді і дали їм гарту. До того ж, я користувався особистим привілеєм, правом на усамітнення. Оскільки Господь благословив мене ошкодженим меніском, а тож, благословив, можу показати висновок військової медкомісії, я щоразу після гри робив коліну-душ-масаж». Підставивши суглоб під круговорот струменів, я сидів, рахував синці та садна. Для мене це було непозбавлене приємності заняття. Ліниво думав про щось, а той не думав зовсім. Сьогодні думки мої були про гол, забитий мною, і про гол, забитий з моєї подачі. А ще про те, що я вже забезпечив собі участь у першій збірній на третій рік підряд». Прикручуєш коліно, Олі. Це був Джекі Фелт, наш тренер і самозваний духовний наставник. А вже, коліно, а не те, що в тебе на думці, Фелте. Джекі пирснув і засяяв плазенською посмішкою. А ти знаєш, чому твоє коліно тебе підводить, Олі? Знаєш, га? Я побував із тим коліном у всіх ортопедів Східного узбережжя, але проти Джекі вони всі, звісно, неукив. Тому що в тебе неправильна дієта. Я не спромігся навіть зобразити цікавість. Ти споживаєш замало солі, ну хай буде по твоєму. Може, заберешся швидше. Гаразд, Джекі, надалі я без солі шматка не проковтну. Ото вже Джекі зрадів. Навіть зі спини в нього можна було вичитати усвідомлення виконаного обов'язку, спекавшись його, нарешті. Я плюхнувся у ванну, підставив струменням своє приємне натомлене тіло і заплющив очі, віддаючи степлу, що огортало мене благодать. Господи, а Дженні? Вона ж, мабуть, чекає на дворі, якщо не пішла. Господи, не йди, Дженні, я зараз. Скільки ж це я ніжився під душем, поки вона мерзла там, на кембриджському холоді. Я становив особистий рекорд із швидкості вдягання. Спина була ще мокра, коли я вилетів з парадних дверей Ділон Хауса. Мене обдало морозяним вітром. Боже, яка холоднеча і як темно. Під дверима все ще йурмилися два-три десятки оболівальників. Переважно колишні хокеїсти, випускники, які досі в вісні бачать себе в щитках. Хлопці на кшталт Джордана Дженкса, що приїздить на кожен матч, хоч би як далеко довелося їхати. Як це їм удається? Ну хоча б о тому таки Дженксові, адже він керує великим банком. І що їх жине сюди? Ти сьогодні класно гепнувся, Олівере. Що вдієш, містере Дженкс, ви ж бачили, яку вони гру нам нав'язали. Я крутив головою, виглядаючи Дженні. Невже вона пішла? Сама, пішки, аж до Редкліфа. Дженні! Я пробився крізь натовпу болівальників, напружено вдивляючись у темряву. І тут вона визирнула за куща. Обличчя закутане в шарх, тільки очі видно. Ну, знаєте, шпаргалето, холод тут у вас собачий. Як же я зрадів. Дженні! Несподівано для самого себе я цмокнув її в чоло А я дозволена? Це ви про що? Ну я дозволена вам цілувати мене? Даруйте, я захопився А я – ні Коли того куща нас ніхто не бачив Було темно і холодно, і вже споночило Я поцілував її ще раз Не цмокнув у чоло, а припав до уст Надовго, до солодкого запаморочення коли той поціну... поцілунок скінчився, вона не випустила з рук моє... мої рукави. Мені це не подобається, сказала вона. Що саме? Ну, те, що мені це подобається. Всю дорогу назад, я маю машину, але вона захотіла йти пішки, Дженні трималася за мій рукав. Не за руку, а за рукав. Не питайте чому, сам не знаю. Коло дверей, брігс, холла, я, однак, не став її цілувати. «Послухай, Джен, може статися так, що я кілька місяців не дзвонитиму тобі». Вона озвалася не зразу. Минула, певно, ціла хвилина, перш ніж вона запитала. «Чому?» «А може статися й так, що я подзвоню тобі щойно вскочу до своєї кімнати». Я крутнувся на підборках і пішов геть». «Свиня!» – прошепотіла вона мені вслід. Я знов крутнувся і закинув шайбу і віддалі 20 футів. «Що, не смакує, Дженні? Даремно, це ж та каша, якою ти мене годувала!» Я багато віддав би за те, щоб побачити вираз її обличчя, але із стратегічних міркувань звелів собі не озиратися. Коли я війшов, Рей Стреттон, мій товариш по кімнаті грав у покер з двома своїми дружками-футболістами. «Привіт, бегемоти!» Вони загмукали щось у відповідь. «Ну як воно сьогодні, Оллі?» – спитав Рей. «Шайба з моєї подачі, чиста шайба», – повідомив я. «Оворота кавілері?» «Не мили», – сказав я. «Про кого мова?» – поцікавився якийсь із бегемотів. «Про дженні кавілерії», – відповів Рей. «Хиряву інтелігентку, доремі фасолю». «А, знаю», – сказав один із його друзяк, – «але не щипав, бо нема за що вщипнути». Не звертаючи уваги на репліки цих одноклітинних грубіянів, я… Розплутував телефонний шнур, щоб перенести апарат до своєї спальні. «Вона грає на роялі в ансамблі імені Баха», – сказав Стреттон. «А в берета, на чому вона грає?» «На органі». Рохкання, стогін, схлипи, бегемоти сміються. «Джентльмени», – кажу їм з порога, – «поцілуйте мене в...» Я зачиняю двері, під новий сплеск нелюдських звуків скидаю черевики, лягаю голілиць на ліжко і набираю номер Дженні. Ми розмовляли пошепки. Алло, Джен, слухаю. Джен, що б ти відповіла, якби я сказав тобі? Я вагаюсь, вона чекає. Мені здається, що я, що я закохався в тебе. Мовчання. Потім вона каже, тихо-тихо, я б відповіла, котися під три чорти. Вона кидає трубку, мене це не бентежить і не дивує.